Verjetno nobenemu ljubitelju klasične glasbe menuli vikend ni ošlo, da je Maribor gostil enega največjih skladateljev sodobne resne glasbe, Krištofa Pendereckega. Če ste ali pa če niste imeli te sreče uživo prisluhniti koncertu pod njegovo taktirko, v vsakem primeru ne bo odveč ustrnjeni obliki prisluhniti nekaterim njegovim najbolj prepoznavnim delom na znamenito žalostinko za žrtve Hirošime. Polska skladateljska šola je v začetku 60. ih let 20. stoletja postala splošno znana, predvsem za voljo nemške glasbene kritike. S tem izrazom so poimenovali poseben stil polske glasbe, kjer je bila osnova za oblikovanje glasbenega dela barva zvoka. Rojstvo polske skladateljske šole je bilo mogoče zaradi politične odjuge po Stalinovi smrti, ki je na polskem leta 1956 pripeljala do političnih sprememb. Takrat so na področju kulture zavrgli kult osebnosti in dogme real realsocializma. Spremembe so pomenile manifestacijo novih estetskih tendenc v polski glasbi. Na začetku je šlo predvsem za uvajanje do dekafonske tehnike, nato pa za tehniko, ki se je na Polskem imenovala sonorna, naslanjala pa se je na zvočno barvo, ki je predvladovala nad ostalimi kompozicijskimi elementi. Glasba Krištofa Pendereckega, ki velja zajenega najbolj prominentnih predstavnikov te nove polske glasbene šole, si je začela pridobivati sloves na prelomu 50 in 60 let. Na začetku karijera je skladatel uporabil svojo zvočno domiselnost za netradicionalne načine artikuliranja zvoka na godalih, naprimer v godalih je videl tovkala. Hkrati je razvil tehnično zelo zapleteno metodo za uporabo klasterjev, torej zvočnih ploskev, ki jih tvorijo sosedni zvoki. Tako je Krištof Penderecki ustvaril zelo individualen in razpoznaven zvočni idiom, ki se je naslanjal na zvok tolkal, ki so jih oddajali netovkalni instrumenti ter na ekspresijo zvočnih ploskev, ki so nastajale znotraj takšnega akustičnega prostora. Do preloma v razvoju skladatelske karijere in glasbene estetike je prišlo, ko je skladatelj leta 1966 po naročilu radija Dvojni VDR v Kölnu napisal pasion po svetem Luki. Pasion začenja serijo velikih oretorijsko-kantantnih del religioznega značaja in simfoničnih monumentov, ki so se zmeraj bolj izrazito sklicevali na pozno romantično estetiko. V 90-ih letih prejšnjega stoletja in v novem tisočletju glasba Pendereckega ostaja v okvirjih postmoderne estetike, ki združuje avantgardne in tradicionalne glasbene stile. Penderecki sega po univerzalnih temah, po besedilih, ki so za evropsko kulturo temeljna. Zavrgel je podobo izključno avantgardnega ustvarjalca, ki eksperimentira z novim zvočnim jezikom. Zdi se, da je penderecki tvorec sinteze vseh dosedanjih stvaritev v glasbi 20. stoletja. Ta sinteza je nastajala v široki perspektivi dogajan v evropski glasbi, od srednjeveškega korala do avantgarde. Metoda Pendereckega pa je reinterpretacija tradicije. Tako se torej na svoji glasbeni poti ne nehno vrača in vendar ostaja zvest aktualnemu trenutku. Najprej bomo slišali že omenjeno žalostinko za žrtve Hirošime za 52 godal, ki velja za njegovo najbolj razupito delo. Komponiranje dela je zaključil leta 1960, ko je v glasbeni avantgardi prevladoval serializem. Kompozicija je globoko osebno in pretresljivo delo, v katerem je čutiti odmev človeškega trpljenja in terorja. Čeprav je posvečena žrtvam atomske bombe, pa je Penderecki črpal predvsem iz lastne izkušnje z nacistično okupacijo. Rezultat je za Pendereckega značilna emocionalna glasbena figura, v kateri odmevajo grozote druge svetovne vojne in je hkrati edinstven primer njegovega tako razupitega, senzualnega, neuromantičnega stila. Tisti, ki poznate Kubrickov film Shining, boste ob poslušanju doživeli svoje vrsten dejavu. Fonogram za flauto in komorni orkester bo druga kompozicija, ki ji bomo prisluhnili. Delo je bilo prvič objavljeno leta 1961. To je še ena zelo zanimivih in senzualnih glasbenih študij. Penderecki je praktično vso svojo kariero zvest svojim romantičnim koreninam, kar bi za ostale skladatelje sodobne resne glasbe težko trdili. Fonogram je v tem pogledu za opus Pendereckkega klasična kompozicija. De Natura Sonoris I za orkester je orkestralna študija zvočnih in harmoničnih težen. Nastala je leta 1966 in zaznamuje začetek nove glasbene poti za Krištofa S fuzijo številnih elementov svojih predhodnih kompozicij z idejami elektronske eksperimentalne glasbe 60-ih je ustvaril delo, ki je veliko svobodnejše v primerjavi z njegovimi predhodnimi deli. Rezultat je zelo dramatična glasba z nadvse posrečenimi zvočnimi kombinacijami in stili. Thank you. Naslednje bomo poslušali delo kapričo za violino in orkester, ki je nastala leta 1967. Orkester je v tem primeru zanimivo povečan, saj so mu dodani tudi nekateri netradicionalni instrumenti, kot so recimo saksofon, glasbena žaga in električna gitara. Delo je rapsodično, se pravi odprto po formi, a vendar ni lirično. Namesto tega gre za zelo slikoviti glasbeni posnetek poleta, temelječ na svoji nadrealistični estetiki. Glasba pušča le malo dvomov, da gre še za eno referenco na drugo svetovno vojno. Delo Canticum, Canticorum, Salomonis za zbor in orkester je nastalo med leti 1970 in 1973. Libretto kompozicije je erotična pesnitev, vzeta iz Salomonove pesmi. Gri za svojo vrstno kombinacijo glasbe in vokala, ki poslušalca popelje v popolnoma nove glasbene dimenzije. Zadnja kompozicija, ki bomo nocoj prisluhnili, ima naslov Denatura Sonoris 2 za orkester in je nastala leta 1971. Gre za nadaljevanje vaje, ki smo jo pod naslovom Denatura Sonoris 1 danes že lahko slišali. V primerjavi s prvim delom, drugi za izvedbo potrebuje precej manjši orkester, po vsebini pa je delo veliko bolj zadržana in skrivnostna zvočna izkušnja. Upamo, da ste s Pendereckim preživeli prijeten glasbeni večer in da nam boste ponovno prisluhnili ob tednu osorej.